Ako be bexekretia badu. Bekusenia. Ozan zer gehiagin berri gubiztan da, eh? Bara, bakatuko non zuen? Zinema zitzegitu nostu mara Ingels ezaz zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Eta lan elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzari zinez, berfektoak behar. Badan ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Barruko piztia tera, barruko piztia gorde, sarritan animalia, izango bagina obe! Barruko piztia tera, barruko piztia gorde, sarritan animalia, I Gaurk ika teatroaren eskutik olttzatzen ari den txarribo da izeneko antzerki obraz mintztuko gara gure kulturaatan lo honetan. Kabareet formatuko lana orain dela gutxi hasiak baiira plazaratzen. Zuzeneko musika, umore orrotza eta kritika sozial abiltzen dituen lanak, basati baten kontakizunaren parteide bilaka gaitu. Hezkontza bat Txrri-ketaren inguruan egiten den festa handi ari deitzen zaion, arribo da bilakatu araziz. Egin aktore eta kantarik parte hartzen dute lan honetan eta gurtzaane intxaurregaren zuzendaritzapean, Patxi González, Sandra Fernández Agirre, ingo aranbarri Kepa Errasti, joan Jo Otero eta Iñaki maruri aktoreak ikuusiahal izango ditugu. taula gaina! Badonavastian orain dela gutxi iragan den de feria, festivalaren baitan ikusi alizandugun antzerki obretariko bat izan da onakoa eta antzerki obra ikusi ondotik Agurtzane intzaurraga zuzendariarekin mintzatzeko aukera izan dugu bai eta Patxi Gonzalez aktorearekin ere Ba beraien erranak gurerara ekarriz lehen lehenik Agurtzane intzaurraga zuzendaria entzuko dugu berauk kontatu baitigu nola Sortu zen, antzerki honen egiteko asmoa. Espartiko kontua da, eginuen orain horrein hainbat urte eh, Andres Limakin kursu bat, eta hor lan du genuen laboda de los pequeños burgueses, Bertol Brejena. Eta nik egin nere proposamena, eta bueno, ba, gogoratzen dute Andres Limak esan zidala. Eram, egintzazu, badaukazu ez? Eta hor gilditu zen. Ze, bueno, ba, obra hori egite aktore asko ziren, da, bueno, eta gero orain bi urte, ba, bueno, ba, murgildu nintzen nahi nuen improvisazioekin ba, zer lan egin, eta em, kurso bat egin genuen <coughs> geuk deituta borobil teatroakin batera, ikak, eta borobil teatroak antolatuta Santiago Santezekin, loimprovisekoakin. Eta, bueno, ba, bi gertara horiek bilduta, batetik eskontza beste batetik improvisazio eta pentsatu nu, bueno, hau da momentua hori izan zainiaz, eta eta bueno, ba, garbin neukan gauza bakarra san, naino la eskontza bat eta modu pasati baten kontatzea, ez? Ba, parodia bat, ba, eskontzena, eskontzak ez dira sikula modaz pasa, mundu guztiak primeran pasatzen du edo eskontza bat daukenean evento bat eta mundu guztia di joa hor, berak esaten du modun de punta en blanco. Eta orduan ba, ematen zigun aukera undia oso teatralak direlako hortik ba, ikuskizuna egiteko. Eta ordun irugarren elementua sartu zena izan zen kabareta. Kabaretak onartzen duelako hori ez, ba emozioak filtro hori kabea kritika soziala. Eta, bueno, hor pues, hazin nintzen ba, kastina egiten. Eta emaitza atera duzen lan ederra izan da, komedia dena, kabaret kutsuko, baina dramatik ere baduena. Eh? Bumedia, drama, e, ze hori e, kabaret e, puntua dauka eta gero musikala, ez da musikala e, berez, baina musika dauka eta musika polita, hainera euskal musikarekin nosotutako obra bada. Zun nola bizizan duzu obra hau? Bueno, ni irailan enteratu nintzen, e, zera agurtxanen nirekin ja lan egin zuen, orain ez dakit amair urte edo ez dakit zenbat urte izango dela, E, Alessandro Barrikoren zeta egin zuetenen e, zutenien honek, e, ba orduen nik ere parte hartu nuen. Eta nik uste dut hortik ezaguna naizela. Eta, karo, et, nik uste dut aurrtsan gogoratu zuela, e, hau baino gehiago, e, ekoprogramaren e, zera kantari moduan ibili nintzen nien, ez dakizuk. Euskal kanta kantatzen eta eta bein deitu, deitu zidan esan ez. Oso polito kantatu ez du. Bueno, kantari bat bertuen eta hemen, ona hemen, <girrisa> ni castiña nola era manso. Bueno, va ba, era bakinuen jakabareta sartuko genula, eh bueno, ba, bilatzen, ba, ondo abestuko zuten aktoreak garbi neukan biak izan behar berdituztela aktore eta abeslari. Ze exigentzia maila hondia da, eh edo fizikoki jakin berdutarnasa erabiltzen, bueno, dena, ez. Eta da bueno, pues, hola, dena ezagutzen dituen bakarrik patxekin momentu horretan lan egin da Ika modura eta bueno, pues, eh, egia da lehendabiziko taldea osatu izan zirela hiru emakumezko eta hiru gizonesko baina gero egutegi arasoak zirelata azkenean amaitu du 4 bizkaitar, 2 eta hoietatik 5 gizonesko eta emakumezko bat eta niko usti dut eh, obra honetan izarrak batu direla eh? <laughs> Blau izaharrundiak eta beste bat txikia, nirea. E, baina bai, nik uste dut batu direla eta, bueno, zorionez, sortu dala hortik, ba, nik uste dut, talde oso polita, talde ona lan egiteko, naiz eta zuzendariak. <laughs> <laughs> Gente gazteekin batez ere, ja, yeah, ezen bereak ditu, <laughs> <laughs> zaila garala, direlako edo garalako, eh? zera, muhitu etxen garala asko eta zera, eta gainera ornelako obra batekin, edo baten, ba, ezigentzia asko dauen ez, ba, orduen, igerri egiten da hori. Eta honen esfortzuak izan dira, agurtzan eren esfortzuak izan dira, itzelak, benetan dinatze. Laroge minutuko obra da, ez dirudi. Erritmo azkarrekoa baita, oso azkar pasatzen den astetiburu eta publikoa murgiltzen duzu, egia da obra honetan hartu e, ba, e, zuen parte dela eta astapenetik, ez? E, sartzen duzu giro. horretan. Bai, hori da, guk hartzen duguna da, agentea da gure eskontza honetako konbidatua eta gero, banik uste, horregatik ere publikoak oso ondo pasatzen du, berez eskontza bat festadalako eta guk alase planteatu dugu hasieratik ez? Bikapa ditu obrak batak kabaretaren arlo eta hortik txarribo da, <coughs> ba, barruko ba, e, piztia ateratzen denean, eta bestetik eskontza, itxurakeria. Eta, eta bueno, jentea ba, murgiltzen dugu e, itxurakeri horretan, eta baita, baza edo piztik horretan, eta, eta, bueno, gero, estimulu asko daude, zuk esan bezala, bak kantatu <coughs> egiten da, e, pertsonaiak alde batetik bestetik ateratzen dira, horretan ere saiatu gara mundu guztiko pertsonaiak ona ekartzen, ba, Ala ere eskontzetan alase gertatzen dalako, ez? Baina dena umoretik, zekabareta, kritika izateaz gain humorea da, umore basatia. Barruko piztia e, Euskarazko bertxan ere musika garrantzi handia duelarik, eh, historiaren parte ere delarik eh, jolas bat egin duzue, eh, ba, kantu ezagun horiek bai. ez, esken harakartza. Bai, hemen, em, kontua izan da, kabareta egiterakoan Euskal Herrian ez dagoela referente bat, ez? Denon referentziak edo nereak ziren edo musik edo laiza Mineli, edo pixka bat horiek, baina Apustua izan da eta uste dut horbete-betean asmatu dugula, Euskal kantutegitik hartzea melodia guztiak. Guk gurera ekarri ditugu, onintzaen baitak ditu letrak, Euskeraz, eta, eta bueno, ba, guk ekarri dugu ona. Eta hori uste dut izandala asmakizuna, ze jenteak bereak sentitzen ditu. Eta erdalberzioa bigarrena honetan erabakia izan da. Melodiak mantendu egingo ditugu, ederrak direlako, naiz eta erdalduan jentearen zako Euskal Herriti Kampo ezagunak izan e, asko, baina letrak egokitu egin dira, e, bueno, ba, erderatu egin dira, bersionatu egin behar izan ditugu, bersionatu behar izan dugun modun erdar bertsioa. Zer referenteak beste batzuk dira, pertsonai batzuk euskara e, e, askoan daude eta erdera askoan beste batzuk ere sartu behar izan ditugu. E, bururatzeko dagoeneko eskadazko bertxoa estreniatu ondarrebin ere ikusi izan zaituztegu zanako arredai sentitu duzu ez publikoaren aldetik publikoaren aldetik ha, espero, espero geniuna baino asko zobia beira nik normalean e, zarreran, publikoaren sarreran egoten naiz, baina batez ere irteran egoten naiz beti publikoarekin, ateatzen naiz jantzita eta Ba, e, jabea banint modua jartzen naiz eta bueno agur eta jentiaren erantzuna eta beti jente guztia irripar batekin agertzen da. Hasteko. Eh? Eta gero eskerrak ematen dizkizu gentiak. Ja, eh? Mil esker, 1000 esker hau zorragarri hau sopolita ja, merezi izan du, Don nahi tortia, eta, bueno, eta hori funtzio gaur izan ezik, funtzio guztietan egon naiz e, zera, kaleratua, jendea eitzaroten, eta hori, erantzun hori jaso dut nik. Bukatzeko edapenari buruz eh, antzerkia ulorainor emango duzu edo zer duzu hasi Bueno, e, urterriaren urterrilaren 20an estrenatu gehienezenen eta hortik jo gara gure emanaldiak egiten astebururoro ibili gara, oinati asko iti onjarbi eh bueno, ezakitu oraingoaz eh bermeo, bueno, Euskal Herri osotik eta bueno, orain deferia dela ta espero dugu nada, ba erdalbazioarekin ba hemen Euskalerritik ateratzeko aukera e, egotea, ez? Baina hemen Euskal Herrian berez, hasi au Eta mazazpi genitun eta orain jabarituko gehi bat edo gehi jo. Eta bueno, ba, ikusita pixka bat jentearen arrera eta ba, nik espero dut ba, ba, bueno, luze joatea ibilbidea. ez. Ba, eskontza hau gure zenargaiak gaiak, zenar hauek 20 e, berriro eskontzea. Barruko piztia gorde, sarritan animalia, izango bagina obe! Barruko piztia barruko piztia gorde, sarritan animalia. Zango bagina ober Gumbia! Zitzari egin zirri, munduari egin irri, munduari egin irri Zitzari egin zirri, batek takiz erratik munduan bagaude Zergatik egin gure aukera honeialde Bolsosendotan egin mundu zarraren jabe Baina zehu izateari utzigabe Egin zantza, egin zantza Bizitzearen grazia horretan datza Ez isindu, zere ez isindu Askatasunari, oh Gare gire gare gara, mendie galetik gora Guazzen itxaslamien alzora, sorgin jakintxuen ondora Altuega segiteko Bizitza bakarra da, a a a a a Gubak karrak gara, bizitza bakarra da, a a a a Utik almaskarak! Mundoari egin irri Zipari egin sirri Mundoari egin irri Iñertean pisi pisi Iartean bisibisi bisibisi Iartean bisibisi bisibisi bisibisi bisibisi bisibisi ta libre y billy bisibisi bisibisi Iartean bisibisi bisibisi Iartean bisibisi bisibisi Iartean Barruko pistia terar, barruko pistia gorde, batzutan animaliak izango bagina hobe. Kultur Alea. Unietako ara lehen aldia da. Beti taldeetana izan anz eta uai era bakarik e, gauza batola mai gainan edo entzulen belagitan jartzea, ba pizkat hala berria da baiko Batigi Bizkajiren adierazpenak jarri dizkizuegu manezeta koreak izenburueko diska plazarattzekotan baita hemendik gutxiira gainera ondoko aste nahi ere diska salmentan jarriko baiit. Baiakin E Bizkajirekin mintzatu garela eta asteontako kantuz kantu emankizuneko protagonista ere izenen dela. Bere lehen bakargako diskaz mintzatuko garazabal kantuz kantu austira lontan eta bezperan o ostegunean aintzin gustu gisa izandako sola saldiaren pasartezun baitzu ere entzun izango dituzue kulturatal honetan egungoa keroshi ni tu e mi arritzen Haranon, hauen berdin berdinak dituz tailor aiene aintzinian eginak glorias que ni tu nis begida en Hunek eginako te dira azugana Egin dute bidea Mumbaiko espaloiko zapeta egilea Zapeta egilea Zapeta egilea Zapeta egilea, zapeta egilea. Lagako, eta zure zapetak ez diraenetako Naiago errikidek eginak Azkoitiko barketak, bauleko espartinak Emanik zangoari zangoa Orain batak inunden Ni hauren xokorat banoa bakotxak Xer kabeza berea Izan untxamun baiko zapeta egilea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 zule neraldetik besterik ez biarra izan ongi aio gustu aska ertzi hartan aspa partez seguru xe sentitzen da uho da dik jalgu las ceres Ako txak bezekretia badu. Bekuselia. Ozan zergia ingerdez biztan daren. Gona, bakkatuko non zuen, zinema zitz egiten dastu mara ez azmatu zen showin eta telin, moduak kontatzeko ez Zeranelburu ez ari zaita bost, kloon edo bost, zantzeriztzinez, perfektoak lez. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.